يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم ان الله كان عليكم رقيبا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 ومن عظمته انه يهدم ما كان قبلها من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وأن الحج yahdimu ma kana qabla imamu ndugu zangu katika iman awali yote na kuhusieni kadhalika na uhusiana nafsi yangu kumcha allah tabaraka wa taala kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wamchao allah subhanahu wa taala unwani ya hotuba yetu ya leo ni risala maalum risalatu ila man lam yahuj ni ujumbe maalumu kwa wale ndugu zetu ambao bado hawajatekeleza ibada ya hija hali ya kuwa allah amewapa uwezo wa kutekeleza ibada ya hija ndugu zangu katika iman maneno haya tunayazungumza mimbabi nasiha wa amlan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam nasiha tunaambizana maneno haya katika mlango wa kupeana nasaha na mtume sallallahu alayhi wa sallama ameifanya dini ni kunasihiana kwa hiyo ni lazima tunasihiane kwa sababu nasaha ni sehemu ya dini ibada ya hija ni jambo kubwa sana ni ibada kubwa sana na katika ukubwa wake Mtume sallallahu alayhi wasallam amehitaja ibada hii kwamba ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake yote yaliyotangulia Katika maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia Amr ibn al-As ama alimta ya Amr Hivyo hujajua bado ewe Amr an alislam yahdimu ma qabla kwamba mtu anaposilimu kikweli kweli, kweli kuslimu kwake kunafuta makosa yake yote yaliyokuwa kabla ya kuslimu kwake wa an alhijrata tahdimu ma kana qablaha na kwamba hijra wakati ule bado ipo hijra mtu anapohama kwa misingi ya dini kwa sababu ya kuihami na kuilinda akida yake ni sababu ya kusamehewa madhambi aliyoyafanya kabla ya kufanya hijra wa anna alhajj yahdimu ma kana qabla na kwamba ibada ya hijja ni sababu ya kusamehewa madhambi aliyokuwa kabla yake ndugu zangu katika iman katika ibada ya hijja ingelikuwa hakuna lingine isipokuwa hili ilikuwa linatosha watu wapopia kutekeleza ibada ya hijja ayuha ibada Allah katika hadithi ambayo ameipokea Abu Hurairah radiyallahu الله warḍāh amehitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man hajja hadha al-bayt fa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a kayawma wulidathu ummu mtume anasema katika kuzungumzia thamani ya ibada Malipo anayoyapata mtu mwenye kutekeleza ibada ya Hijiya mtume anasema yeyote kusudia nyumba hii akikusudia Al-Kaaba akaja kutekeleza ibada ya Hija falamyarfut akawa amejiweka mbali na vitenguzi vya kimaneno walamyafsuk na ikawa amejiweka mbali na maovu yote raja ka yauma waladatu ummu anarudi kutoka katika ibada ya hija kama siku aliozaliwa na mama yake msafi hana dhambi hata moja ayuha almu'minuna Allah. lakini wazungumzo yangu kwa leo kama nilivyotangulia kusema khasun bil ladhina lam ma jalla wa al an'ama alaihim bil tazungumza na wale ambao Allah amewapa fursa ya mali uwezo wa kupata nauli ya kwenda na kupata masurufu ya kuacha katika familia zao wanao lakini bado wamegoma na hawajataka kwenda kutekeleza ibada hii Ndugu yangu katika imani ewe ambaye umewajibikiwa faradhi hii lakini bado unataraddad bado unajiweka katika orodha ya watu ambao hawana uwezo lakini tunakuona unazidi kujipanua katika mipango yako ya kidunia. Unayatengeneza maisha yako na kuweka mambo ambayo tunayata, tunayaita mipango ya baadaye, malengo ya baadaye. Nijiweke vizuri kwa baadaye. Baadaye ambayo hatuna uhakika nayo. Unajui ni lini? Hii baadaye inakufanya unaacha faradhi ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Ukashindwa kuona kwamba ni fakhri ni fursa na wewe uende katika viwanja ambavyo wametembea manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi ambayo Allah jalla wa ala mehitaja wa kana amina viwanja ambavyo ni viwanja vya pekee katika maeneo ambayo kiko vipande vya ardhi katika maeneo hayo Mtume SAW amevitaja kuwa ni viwanja vya peponi ukawa nafsi yako haishawishiki na wengine katika ndugu zetu wametembea miji mbalimbali mataifa mbalimbali mbali duniani uwezo wa kwenda kwenye mataifa mengine kwa maslahi yake ya kidunia upo lakini uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu haoni mtu kama ni wajibu ndugu zangu katika imani Allah Subhanahu wa ta'ala alimuamrisha Nabiiullah Ibrahim al-Khalil an yanadia fi nnas awaithe watu akatangaza Nabiiullah Ibrahim enyi watu Allah Jalla wa Ala amekuiteni katika Hija na Allah akaifikisha sauti ile ndugu zangu katika imani ambao tayari mna uwezo hauoni kama ni aibu wito huu wameuitika waumini wenzako ambao wana uwezo kama wewe lakini wewe umeona wito huu haukuhusu umegoma ukabakia wewe hauna haji. unafikiria nini pale utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama akakuuliza kunako faradhi hii ambayo pengine utaondoka duniani pasina kuitekeleza hali ya kuwa ulikuwa ni katika watu wenye kuwajibikiwa utamwambia nini Allah Subhanahu wa ta'ala kwetu sisi unaweza ukatuambia bado sijawa na uwezo kwa sababu hatujui uchumi wako lakini tambua sisi hatumiliki pepo wala moto lakini Allah jalla wa huyo aliyekuruzukwa na kujua kama unaweza anajua na kwamba umegoma anajua Ndugu yangu katika imani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno yake anasema kuhusiana na faridhatul hajj anasema wal tamamu tamamul islam ibada ya hija, ndiyo inatimiza uislamu wa mtu yule mwenye uwezo kisha asema, Walislamu bunia ala khamsin Nauislamu umejengwa juu ya nguzo tano Shahadati Allah ila illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salaah wa itaa az-zakaah wa sawmi Ramadhana wa hajji al-bayti man istata'a ilayhi sabila Kisha akasema Baada ya kuzitaja nguzo tano ambazo ndiyo zimeujenga Uislamu akasema ndiyo maana الله سبحانه وتعالى حين قال ابو حجي متومه صلى الله عليه وسلم حجه الوداع الله كترنشا مننوهي قال قسم قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سيكه Siku ya leo nimeikamilisha dini yenu kwa maana Mtume sallallahu Alaihi wasallam ambaye ndiyo musharri kwa umma wake kwa kutimiza kwake nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu dini imetimia Dini imekamilika na nimezitimiza neema zangu juu yenu na nikaridhia Uislamu iwe ndiyo dini yenu Dugu zangu katika imani kabla ya kuhiji mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa zinateremka sheria kidogo kidogo mpaka ilipokuja ibada ya hija ikaukamilisha uislamu kwa hiyo yule ambaye ana uwezo na hajatekeleza ibada ya hija hali ya kuwa ana uwezo faislamu hu dinihu laysa bikamil Uislamu wake na dini yake sio kamilifu. Nukuzaangu katika imani. Chukua tahadhari. Wewe ambaye Allah Jalla wa Ala amekwishokuweka katika watu wa, wa, wa wajib. Akakuchezea sheitan ukawa ni katika wale musawifin. Saufa ahuj, inshallah mwakani itakwenda. Allah mwakani itakwenda. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam Alipohiji ya Wada katika maneno aliyosema Mtume katika hutuba yake aliwambia umma uliokuwa umehudhuria la ali la alqaqum baadaa ami hada Nachelea huenda niskutane na nyinyi baada ya mwaka huu na kweli Mtume sallallahu salama, hakufanikiwa na hakuwafikishwa kuhiji hija nyingine Wewe ambaye unasema mwakani una uhakika gani na kufika mwakani Hali ya kuwa Allah Jalla na amekupa fursa hivi sasa fursa inapokuja itumie huwezi kujua kweli unaweza ukafika mwakani lakini ikawa huna pesa tena kweli unaweza ukafika mwakani na pesa unayo lakini ikawa afya hairuhusu tena lakini inaweza ikafika mwakani pesa unayo na afya inaruhusu lakini ikawa pengine mazingira hayaruhusu kwenda ni wangapi wangapi ambao Walipanga kufanya ibada ya Hija kile kipindi cha korona pesa anazo na wengine wamekuisha lipa lakini haiwezekani kwenda. Dugu zangu katika imani, taajjalu ila alhajj. Fanyeni haraka kwa ninyi ambao Allah Jalla waala amekupeni fursa kutekeleza ibada ya Hija fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu ya lahu. Kwa sababu hakuna yeyote ndugu zangu anafahamu nini linaweza likamtokea baadaye fursa inapokuja itumie ndugu yangu ambaye haujabahati kutekeleza ibada ya hija hebu chukua taswira hii wale mahujaji ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa fursa kama aliyokupa wewe lakini wao wakaitumia vizuri fikiria wakati watakapokuwa wamesimama katika viwanja vya arafa viwanja ambavyo Mtume sallallahu alayhi ame amevizungumzia anasema siku ya arafa, watu wanapokuwa wamesimama katika viwanja vya arafa. Allah jalla wa ala yanzilu nuzulan yaliqu bi Allah anateremka kisha anawaambia malaika watazameni waja wangu hawa wamekuja kutoka maeneo ya mbali shuthan ghubran Hali ya kuwa wamechoka wamejaa mavumbi nywele timtimu wamehudhuria katika viwanja hivi ma arada haula mnadhani wanataka nini Allah anawauliza malaika wa huwa alimu bihim Allah anajua mahitaji yao anawaona lakini ni mimbabi kwamba Allah anajifaharisha kwa waja wake waliokuja wameitika wito wake paneli kumwambia Ibrahimu wa adhin fi nnasi bil watangazie watu ibada ya hija wameitika waja wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani katika viwanja hivi vya arafa. kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wa sallam watu watakuwa wamesimama wanakumbuka makosa baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala wanamuomba msamaha katika maeneo ambayo akid kuna uhakika wa mia kwa mia mtu anasamehewa madhambi yake lakini vile vile wanatazama umri wao uliosalia wanamuomba Allah Jalla waala thabat awape mwisho uliokuwa mwema katika viwanja na maeneo ambayo ina uhakika wa mtu kukubaliwa maombi yake huoni wivu kwamba hii ni fursa ziko fursa nyingi katika umri lakini hakuna fursa kama hii ndugu zangu katika imani ibada ya hija ni ibada adhim kwa wale ndugu zetu ambao wanapata uzito na tabu. wengine huwa wanaona kwamba labda muda ni mrefu shughuli zake zitasimama biashara zake zitakwama miradi yake itakwama napenda niwambie jambo moja ndugu zangu katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada ya hija sio zaidi ya wiki moja Ni mara ngapi umetoka au pengine maradhi yamekulaza huwezi kufanya chochote katika shughuli zako Yaani unapewa likizo ya lazima vipi huoni furaha na raha ukapata likizo ya kuwa mbali na mambo yako ya kidunia ukawa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala Ukawa katika maeneo yaliyokuwa matukufu hakuna mfano wake duniani ibada ya hija inaanza tarehe nane ya mwezi wa dhulhijja kisha tarehe tisa siku ya arafa kisha tarehe kumi yaumun nahar يوم الحج الاكبر kisha tarehe 11 12 na 13 ayamu tashriqi hija imemalizika vipi unapata uzito kama wewe hoja yako ni kwamba utakuwa ni muda mrefu mambo yako yatasimama yatakwama wallahi iko siku yatasimama moja kwa moja na hakuna atakayeangalia shughuli zako ayuha muumini na Allah. tumuogopeni allah kwa nyinyi ambao allah amekupeni fursa eleweni ibada hii ya hija si jambo la hiari wala siyo utalii wala haiendani na utashi wa mtu ni fardhi kama fardhi zingine na allah jalla wala atakwenda kutuuliza استغفر ربكم انه كان غفارا الحمد لله صلاه وسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه بعد نوقز عنكติك ايمان Napenda nihitimishe hotuba yangu ya leo kwa kuyanuku maneno ambayo ameyataja mmoja katika wanawazuoni wakubwa Al-Allama Su'ud رحمه ta'ala, katika kuonyesha thamani na uzito wa ibada ya Hija pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa amempa mtu uwezo wa kufanya hivyo Anasema Ilama anna din al-Islam mabniyun ala khams Tambuwa muislam kwamba dini ya uislamu inajengwa juu ya nguzo tano shahadati alla ilaha illa allah ila ila wa anna muhammadar al rasulullah wa iqami as sala wa itaa azaka wa saumi ramadhana wa hajil bait hizi ndio nguzo tano kisha akasema wamanista ta asbila falam yahuj na yeyote atakayekuwa amewafikishwa kuwa na uwezo kisha akawa hakutekeleza ibada ya hijji faislamuhu wa imanihu wa dinihu fi ihtilal basi atambue uislamu wake na imani yake na dini yake kuna mapungufu akabainisha asema wa huwa a'dhamu jurman na mtu mwenye kugoma kutekeleza nguzo hii Hali ya kuwa amekwishakuwa na uwezo aadham jurman makosa yake ni makubwa sana minazani wasariki wa al khamr kuliko hata mzinifu kuliko hata mwizi kuliko mtu ambaye, sharibu al mwenye kunywa pombe haya kama unaeona ni mazito na ni makubwa basi lile la kugoma kutekeleza hija hali ya kuwa una uwezo ni kubwa kuyashinda haya akasema al-alama tu sayyid rahimahullah Wakaifa kaifa yakunu al-abdu indahu islam katika kuyafafanua maneno haya inawezekana vipi mtu ana uislamu wake ana imani yake hali ya kuwa yasma da'i al anasikia wito wa kuwaita watu kutekeleza ibada ya hija Wakadi, samia, wakadi asma al-qariba wal ba'id na huu wito wa allah umewafikia waliokuwa mbali na waliokuwa karibu Allah alipomwambia Nabii Ibrahim mtangaze awaite watu katika ibada ya Hija akasema Mola wangu sauti yangu itafika wapi Allah akamwambia ita habari ya kuifikisha sauti sio kazi yako Wito wa Allah umewafikia waliokuwa mbali na waliokuwa karibu vipi mtu ana namna hii anayaona vile vile makemeo ya adhabu kwa wale watakaogoma wa mankafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin baada ya kuwa allah ametangaza ibada ya hija mwisho akamalizia wale watakaoupinga kutekeleza agizo hili watambue kwamba allah jalla wa ala ghaniyun amejitosheleza simu kwa walimwangu kisha waj'ala qasdahu mutammiman lilislam wal iman allah jalla wa ala kajalia mtu kuikusudia nyumba ya allah kwa ibada ya hija ni jambo linatimiza uislamu wake hatwal lidhunubi wal awzar lakini ibada ya hija allah kajalia ni sababu ya kusamehewa makosa na kufutiwa madhambi mujibal lidukhulil jinan ibada hija inamwajibishia mtu kuingia peponi kama hija yake itakubaliwa. Muhrijan lilabidi min naatil fujjar. Ibada ya hija inamtoa mtu katika sifa za watu waovu. Anaingia katika kundi la watu wema ila anqala rahimahullah. Maneno ni marefu kisha akasema walhajju fi ibada Walhajufi fi ibada. Na mtu mwenye kutekeleza ibada ya hija pale anapotoka nyumbani kwake yupo katika ibada katika kila tasarufati zake zote kutembea kwake ni ibada kukaa kwake ni ibada kulala kwake ni ibada kusinzia kwake ni ibada tangu alipotoka nyumbani kwake mpaka siku anarudi nyumbani kwake sasa inakuwa kuaje kwa mtu mwenye iman, akayajua haya na akajua kwamba ni agizo la Allah kisha nafsi yake ikaona ni kawaida tu kugoma kutekeleza ibada hii ndio pala aliposema yule anayegoma kutekeleza ibada hii hali ya kuwa uwezo anao basi mtu huyu madhambi yake na makosa yake ni makubwa kuliko hata mzinifu na mnyo pombe na mwizi ibada allah itaqullah tabaarak wa taala wa alamu anna tark hadhihi alfadira alfaridati lilqadiri jarimatun adhima eleweni na mtambue kwamba kuiacha faradhi hii kwa wale wenye uwezo ni kosa lililokuwa kubwa na ni madhambi yaliokuwa makubwa kwa sababu utakuwa umeacha nguzo katika nguzo za Uislamu ambazo una uwezo wa kuzitekeleza lakini umegoma Allah jalla waala atujalie na atupe nyoyo atu ambazo ni zenye kusikia na kuzingatia لكن الله جل وعلا ازفงوه رزقيتنا وذباركituweza kutekeleza ibada hii ambayo inatimiza nguzo za Uislamu على نبيكم الكريم فقد أمركم الله بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبلا السلام اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله